Szigetek között Valahányszor fényességed hirdetik, Sötétséget látok. Valahányszor útnak indulok, Merészségre vágyom, A mélyen magamba szállok. Azt álmodom, Hogy minden kaput nyitva találok. Beteges álom a halál, Létfolytogató, de egyetlen kimellettem még kiáll. Szavaim nyelvbotlások csupán, s ha szólni tudnék bár, az embert Istenből kiátkoznám.